tér csípte bedő és a játékbaba. Földi kinga meséje. Lassan közeledett Mikulás ünnepe. A gyerekek levelei pedig szálltak szépen sorban az északi sark irányába. A vadók szorgalmasan begyűjtötték őket, majd átadták a télapódak. A levelek között akadtak olyan írk. A firka üzenetek is a még írni sem tudó gyerekektől. Mikulás egy ilyet kapott kézbe nem sokkal december 6-a előtt. Az üzenet tulajdonosa egy Bakos Lili nevű kislány volt. A télapó, hogy el tudja olvasni, megsímogatta varázs erővel bíró ő szakállát és a sorok rögvest, aranyló szavakká változtak át. A levél így szólt. Kedves télapú! Anyukámmal és apukámmal elküldtünk egy másik városba. Nagyon izgulok, mert új ovodába fogok járni, a hét színvirágba. Hát, te biztosan ismered, mert nagyon szép neve van. Szeretnék kapni tőled egy babát, amit minden nap magammal vihetnék az ófiba. Ha nem egyedül mennék a csoportomba, biztosan bátor lennék. Köszönettel, Lili. A kislány még egy rajzot is küldött, amin ő maga szerepelt. Amikulás nagyon szerette volna teljesíteni Lidike kívánságát, ezért megkérte az ifjú You Dércsípte ő madót, hogy készítse el a babát. Bedő ugye még csak tanulta a játék készítését a madók iskolájában, de nagyon ügyesen dolgozott. A télapó tudta, hogy megérett már erre a feladatra. Bedő hatalmas boldogsággal átneki neki a munkának. Rajzolt és ragasztott egyszerre. A baba szemeit zöldre festette, a haját pedig pihepuha fonálból varta meg. Barna szint választott, hiszen Lilinek is barna haja volt. A babát végül piros ruhába öltöztette, a hozzáillő cipellőkkel. Késő estére járt már, mire végzett a játékkal, amiről úgy gondolta, hogy tökéletes lett. El is döntötte, hogy megjutalmazza magát egy forró csokoládéval. Ó, szegényben ő! Épp! csak belekorcsolt a bögréjébe, amikor hatalmas zajt hallott a műhelye felől. Rozi, az egyik manólány, feldöntötte a festéket, ami egyedesen az elkészült babára folyt. – Jaj, nekem! – kiáltotta Benő, aki egyből vette a babamosolyam elletéktelenkedő piros foltot. Most, most mit tévő legyek? Ujjajajaj, oh, jaj, jaj. Oh, annyira sajnálom. Én csak egy kis ragasztót szerettem volna kölcsön kérni az asztalodról. de, de a kezem ügyetlenkedett. Szépokta Rozi keservesen. Benő tudta, hogy ezt a babát már nem lehet megjavítani. Körbenézett, hogy miből tudna új játékot készíteni, de sajnos nem maradt sem barna alal sem piros anyaga. Kénytelen volt egy teljesen más küllemű babát megformálni. Fent maradt, hogy egész éjjel dolgozhasson, Reggelre készült el az új, szőke, hajú és kékruhás babával? A szeme a játékot figyelte. Hát az szép volt ugyan, de az előző bababáját meg sem közelítette. Bedő kedvetlenül ott hagyta az asztalon, majd hívta a csobagoló manókat, hogy vigyék el. Miután nagyon elfáradt, úgy vélte, nem fog ártani egy kis pihenés. A télapó úgyis csak naptyúgtakor indul útra. A badó bebújt hát az ágyába, és mély álomba szenteredett. Este a harangok ébresztették bedőt. Oh, a csodába hisz már Besötétedett, ha lekéstem a Mikulás szányának az útra kelését. Mondta csalódottan. Nagyon sóhajtva a műhelye felé vette az irányt. A kiborított festék már teljesen megszáradt a földön. Ezt itt fel kell takarítanom. Gondolta, és elkezdte keresni a szappant. A kutakodás közepette a szeme, megakadt a szőkehajú új babán. A csomagoló manók nem vitték el, a festékes arcú baba azonban nyomtalanul eltűnt. Bedő szaporán kiszaladt a műhelyből. Egy, egy játék itt maradt. Szólt hangosan a többieknek. Rufusz, aki a telizsákmanók manók vezetője volt, odalépett bedőhöz. – Az lehetetlen, – mondta. – Mindent átszámoltunk kétszer. Te egy Lili nevű kislánynak készítettél ajándékot, amit én magam tettem bele a télapózsákjába. Na, de, de, de, de de, hát itt van a kezemben a játék. Hebegte Benő, majd bizonyítva felemelte a szőkehajú papát. Én egy hajú, piros ruhás papát csomagoltam be, mondta Rúfusz. Jaj, nekem... Kiáltott fel Benő, akinek egy nap alatt már Másodszor hangzott el a szájából ez a mondat. Annak a játéknak festékes volt az arca. Na hát, ez, ez nekem fel sem tűnt. Szabadkozott Rúfusz. A Mikulás sajnos már messze jár. Nem tudod utolérni. Bedő teljesen kétségbe esett. Lili, nem kaphat hibás játékot? Hosszú percekig tartó tanakodás után végül eszébe jutott valami. A, a, a csillag, a csillag a rénszarvas, nem menteltél a póval. Talán ő elvinne engem az emberek világába, hogy kicseréljük a két játékot. De hát ő náthás, az óra hegyeik sem lát, annyira tüsszök. Így még kanyarodni sem tud rendesen. Hát mi lesz, hogyha ha, ha egy repülő jön szembe veletek? Kérdezte rúfusz. Majd csak elboldogulunk valahogy Felelte bedő, és nyomban el is rohant csillaghoz. A rénszarvas szerencsére örömmel ajánlotta fel a segítségét. Bedű felpattant a hátára, és útra kerekedtek. Télapó varázs ereje nélkül lassan haladtak, de a manó azért reménykedett, hogy még időben célba fognak érni kezében erősen szorította az új babát. Vigyázott, hogy ne essen baja. Csillag tüsszögve ugyan, de szállt felhőről felhőre. A gomoly felhők voltak a legrugagyosabbak azokon gyorsabban tudott szaladni. Repülővel csak egyszer találkoztak. bedőnek köszönhetően Sikeresen kikerülték az útját. A pilóta viszont valószínűleg egész életében megemlegeti azt a pillanatot, amikor szárni látott egy részszarvast manóval a hátán. Benő és csillag végül nem sokkal a Mikulás után értek oda Lili házához. A télapó éppen mászott már ki a kéményből, amikor a manó meglepte őt. Benő mindent elmesélt töviről hegyire. Télapó gonterhelten vakarni kezdte a fejét, majd így szólt. Hey, – Hej, az idő sürget engem. Még hátra van két címem, ahova ajándékokat kell vinnem. – Új, né. No, hát akkor kérlek, bedő. cserélt ki a játékokat. Dércsípte Benő, elszántan bólintott. Több sem kellett ezután a manónak. Beugrott a kéménybe, és lecsúszott rajta, egyenesen a becses fejére, huppanva. A zajos érkezés sajnos felébresztette a ház lakóit. Benő félve, hogy észreveszik, elbújt az ágy alatt. Az új baba a kezében maradt. Már nem volt mit tenni. A padló megnyikordult, amikor a hálóinges Lili totyogott be a nappaliba. Benő próbált minél közelebb kúszni, hogy megpillanthassa. Szíve hevesen kalapálta, hogy a kislánya télapú által készített ajándékokhoz lépett. Jaj, nekem! Suttogta benő, amikor látta, hogy Lili a festékes arcú babát emeli fel. Ami azonban ezután történt? Hát arra nem számított. Lili! Boldogan ölelte magához a babát, majd egy nagy puszit nyomott a festékes helyére. Habarosan a kislány szülei is megjelentek. Nézzétek, pont olyan anyajegye van, mint nekem az arcomon. mondta Lili, a piros foltot mutogatva. Imádom, ő lesz a kedvenc babám. Benő szívét átjárta a belegség. Oh, – hát tetszik neki, – gondolta meglepetten. A manó rájött arra, hogy Lili nem látja hibásnak a babát, sőt, igazán szépnek találja. Benő hosszú ideig rejtőzött az ágy alatt. Szebe nem győzött betelni Lili örömteli arcának a látványából. Csak délben szökött ki a kéményen, amikor a család hozzálátott az ebédhez. Csillag bár izgatottan várta őt, hogy elrepülhessenek végre. Az északi sarkra visszaérve, a madó rögtön a Mikuláshoz szaladt. – Ti, rájöttem valamire! – egy játék szépsége nem a tökéletességében rejlik, ne-nem, nem, hanem az egyediségében. Lili babáját a festék tette különlegessé, mondta Benő izgatottan. A Mikolás elmosolyodott az ősszakálla alatt. Tudta, hogy dércsípte Benő, ezen a napon igazi, játékészítő mesterré vált.